Capitolul 24. Vremea favoriza dragostea Panikovski nu găsea decât cuvinte de dezaprobare pentru tot ce făcu Marele Maestru în zilele care urmară mutărilor la Han. Bender e nebun, spunea el lui Balaganov, o să ne distrucă cu totul. Și într-adevăr, în loc să caute să întindă cât mai mult ultimele 34 de ruble, rezervându-le exclusiv pentru alegurii, Ostap se duse la o florărie și cumpără cu 35 de ruble un buchet mare de tramdafiri care fremăta ca un rond de flori. Rubla ce lipsea o luă de la Balaganov. Între flori puse un bilețel. Auzi cum bate inima mea largă? Balaganov primi o ordin să ducă florile zosiei siniți Ce faci?" întrebă Balaganov agitând buchetul. Ce e cu luxul ăsta?" Așa trebuie, șura, așa trebuie," răspunse Ostap. Nu e nimic de făcut." Am, recunosc, o inimă largă ca de vițel. Și apoi, oricum, 34 de ruble nu sunt bani. Ne trebuie o idee. După aceasta, Ostap se urcă în antilopa și îl rugă pe Cozlevici să-l ducă afară din oraș. Am nevoie să filozofez în singurătate asupra tuturor celor petrecute, spuse el, și să fac pronosticurile necesare pentru viitor. Toată ziua, credinciosul Adam îl plimbă pe drumurile albe de pe țărmul mării, pe lângă casele de odihnă și sanatoriile, unde cei veniți în concediu lipăiau cu papucii, izbeau cu ciocanele în bilele de crochet sau țopăiau lângă plasele de volei. Firele de telegraf scoteau niște sunete ca de violoncel. Viligea turistele cărau în sacoșe pântecoase vinete și turchestani. Tineri cu batiste pe părul ud de la baia în mare se uitau obraznic în ochii femeilor și le făceau complimente din garnitura completă pe care o are fiecare locuitor al Cernomorscului sub 25 de ani. Dacă treceau două vigia turiste, tinerii ziceau, urmărindu-le cu privirea: Ah, ce drăguță e cea de la margine! și râdeau cu poftă, amuzați de faptul că vigia turistele nu puteau să stabilească în niciun fel căreia dintre ele îi se adesa complimentul. Dacă întâlneau însă o singură vigia turistă, glumeții se opreau ca o de trăznet și clămpănau multă vreme din buze, prefăcându-se căzuți în extaz amoros. Tânăra viligea turistă, roșea, iuțea pasul, pierdea în grabă vinetele, ceea ce îi făcea pe crai să râdă cu hohote. Ostap stătea întins pe jumătate pe pernele tari ale antilopei și se gândea. Nu izbutise să ciupească nimic de la Podhaev sau Scumprievici, deoarece plecaseră în concediu. Contabilul nebun Berlaga nu conta căci de la el nu se putea stoace mare lucru. Ori planurile lui Ostap și inima lui largă îi cereau să mai stea la Cernomorsc. Deocamdată era și lui greu să stabilească cât va dura această ședere. Auzind un glas cunoscut venit ca de dincolo de mormânt, Osta aruncă o privire spre trotuar. În umbra șirului de plopi, pășea la braț o pereche care nu mai era tânără. Soții se îndreptau pe semne spre plajă. În urma lor se o Lohankin care ducea o umbrelă de damă și un coș de unde scotea capul un termos și atârna un cerceaf de baie. Varvara spunea el tărăgânat, ascultă-mă. Ce mai vrei, nenorocirea mea?" întrebă Tiburducova fără să se întoarcă. Să te am, vreau, Barbara." Ce ticălos făcut Tiburducova de asemenea fără să se întoarcă. Ciudata familie dispărut în praful stârnit de antilopa. Când praful se depuse pe pământ, Bender zări pe fundalul mării și al unui parter de flori o clădire mare de sticlă. La poalele scării de onoare ședeau niște lei de ipsos cu boturile murdare. Din clădire venea un miros tulburător de esență de pere. Ostap adulmecă aerul și îl rugă pe Conslevi să oprească. Coborâ din mașină și început să aspire pe nări mirosul înviorător al esenței. Cum de nu mi-a venit de la început ideea aceasta mormăi el învârtindu-se pe lângă intrare? Se uită la firma studioul cinematografic numărul 1 din Cernomorsk. Mângâie leul care păzea scara pe coama lui caldă și după ce spuse... Golconda se întoarse repede înapoi la Han. Toată noaptea așezu la pervaz și scrise la lumina unei lămpi cu gaz. Vântul care intra pe fereastră îi răvășea filele scrise, iar peisajul pe care îl avea în față nu era o muză prea inspiratoare. E drept, luna era tot atât de palidă și delicată, dar pervazul care slujea de masă de scris mare lui maestru, nu era al unui turn de fildeș, ci al hanului cu freamăt de respirații, mișcări și sfărăituri, însoțite de nechezatul și tropăitul unor cai invizibil prin colțuri întunecate. Speculanții mărunți dormeau în căruțe, culcați pe mizeria lor de marfă. Un cal lăsat liber rătăcea prin curte, călcând cu grijă peste hulube și băgându-și botul prin căruțe în căutare de orz. El se apropie și de fereastra scriitorului, puse capul pe pervaz și se uită trist la Ostap. Hai, du-te, murgule," îi spuse marele maestru. Asta nu e o treabă pentru mintea ta." Când se crăpă de ziua și hanul început să se trezească, iar printre căruțe se ivi un băiețaș cu o găleată cu apă strigând pițigăiat: cine vrea să-și ada pe cai, Ostap își termină lucrarea, scoase din dosarul Coreico o foaie curată de hârtie și așternu pe ea titlul Gâtul, film de lung metraj," Scenariul de O. Bender La studioul cinematografic numărul 1 din Cernomorsk, domnea o harababură cum se întâlnește numai la bălciurile de cai și anume în momentul când toată lumea încearcă să pună mâna pe un hoț de buzunare. La intrare ședea un portar. El cerea cu severitate tuturor celor care intrau permisul și chiar dacă nu îi se arăta, tot îi lăsa să intre. Niște oameni cu băști blomarin. Se ciocneau cu alții în salopete de muncitori, toți alergând când sus, când jos, pe numeroasele scări și imediat, din nou, când jos, când sus, pe aceleași scări. În hol descriau un cerc, se opreau o secundă, se uitau zăpăciți înaintea lor și iarăși o porneau în sus, într-o viteză de parcă ar fi fost bătuți la spate cu nuiele ude. La goana aceasta nebună participau toți, asistenții, consultanții, experții, administratorii, regizorii cu aghiotantele lor, specialiștii în lumină, redactorii montori, scenaristele înaintate în vârstă, responsabilii cu virgulele și păstrătorii marelui sigiliu. Ostab care începuse să se plimbe prin studioul cinematografic cu pasul său obișnuit, își dădu repede seama că nu se poate încadra de fel în această lume care se învârtea ca o moișcă. Nimeni nu-i răspundea la întrebări, nimeni nu se oprea. Trebuie să ne adaptăm metodelor inamicului, își spuse Ostap. Schiță un ușor pas alergător și simți imediat o ușurare. Izbuti chiar să schimbe vreo două cuvințele cu o agiotantă. Văzând așa, Marele Maestru acceleră compasul până ajunse la maximum de viteză și atunci observă că în sfârșit e în ambianță. Alerga acum cot la cot cu secretarul literar. Am un scenariu, strigă Ostap. Ce fel?" întrebă secretarul literar, alergând mai departe în trap săltat. Bun," răspunse Ostap înaintând cu corpul semi-întors. Te întreb ce fel? Mut sau sonor?" Mut." Zvârlind ușor înainte picioarele încălțate în ciorapi groși, secretarul literar i-o luă înainte lui Ostap la turnantă și strigă Nu ne trebuie." Cum adică nu vă trebuie?" întrebă marele maestru trecând de la trap la galop. Așa, cinematograful mut nu mai există." Adresează-te sonorizatorilor. Amândoi se opriră o clipă, se uitară buimaci unul la celălalt și o porniră mai departe la fugă în direcția opusă. După cinci minute, Bender, fluturând manuscrisul, alerga iarăși, de data aceasta, în compania a doi consultanți trăpași. Am un scenariu, le spuse Ostap răsuflând greu. În același pas de trap, consultanții se întoarseră spre Ostap. Ce fel de scenariu? Sonor! Nu ne trebuie, răspunseră consultanții sporind viteza. Marele maestru greșit din nou pasul și începu să galopeze ca să nu rămâie de rușine. Cum adică nu vă trebuie? Păi uite așa, nu ne trebuie. Cinematograful sonor încă nu există. După o jumătate de oră de trap zelos, Bender înțelesese situația delicată de la studioul cinematografic numărul 1 din Cernomorsk. Situația delicată consta în faptul că cinematograful Mut nu mai lucra, fiindcă venise era cinematografului sonor, iar cel sonor încă nu funcționa din pricina unor lipsuri organizatorice legate de lichidarea erei cinematografului Mut. În toiul zilei de lucru, când alergătura asistenților, consultanților, experților, administratorilor, regizorilor, agiotantelor, operatorilor, scenariștilor și păstrătorilor mare lui Sigiliu, ajunsese la viteza trăpașului de curse Crepis, celebrul la vremea lui, se răspândi un zvon că undeva, într-un birou, șade cineva care proiectează de urgență cinematograful sonor. O stap de Dunăvală, din plină viteză, într-un birou mare și se opri uimit de liniștea ce domnea acolo. La masă ședea într-o parte un omuleț cu o bărbuță de beduin și ochelari cu șnur. A plecat, se forțea să-și scoată pantoful din picior. Bună ziua, tovarășe, rostit cu glas tare, Marele Maestru. Dar omul nostru nu-i răspunse. Își scoase pantoful și începu să scuture nisipul din el. Bună ziua, repetă, ostap, am adus un scenariu. Omul cu bărbuța de beduin își puse tacticos pantoful în picior și început tăcut să-și lege și returile. După ce făcu și treaba aceasta, se întoase la hârtiile lui și închizând un ochi, începu să deseneze niște litere strâmbe și mici. De ce taci?" urlă Bender cu atâta putere încât telefonul de pe masa cineastului zângăni. Abia atunci cineastul ridică capul, se uită la Ostap și îi spuse. Te rog, vorbește mai tare, nu aud." Vorbește-i prin bilețele," îl sfătui un consultant într-o vestă pe striță care trecea în goană pe acolo. E surd." Ostap se așeză la masă și scrise pe un petec de hârtie. Ești specialist în cinematograful sonor?" Da," răspunse surdul." Am adus un scenariu sonor. Se cheamă Gâtul, tragedie populară în șase părți, scrise repede o stap. Surdul se uită la bilețel cu ochelarii lui de aur și zise, Admirabil, o să te antrenăm imediat în muncă. Avem nevoie de forțe proaspete. Sunt bucuros să-mi dau concursul. Care sunt condițiile în ce privește avansul? Scrise Bender. Gâtul este tocmai ceea ce ne trebuie, îi răspunse surdul. Stai puțin aici că vin îndată. Să nu pleci nicăieri. Într-un minut sunt înapoi." Surdul luă cu el scenariul filmului de lung metraj și dispăru din cameră. O să colaborez la echipa de film sonor," strigă el, dispărând pe ușă. Mă întorc într-un minut." Ostat așteptă un ceas și jumătate, dar surdul nu se mai întorcea. Abia după ce ieși pe scară și se încadră în ritmul general, Ostap află că surdul a plecat de mult cu mașina și nu se mai întoarce în ziua aceea. Și că, de fapt, nici nu se mai întoarce, de... oarece a fost mutat pe neașteptate la uman ca să ducă muncă culturală printre cărăuși. Lucrul cel mai grav era însă că surdul plecase și cu gâtul, scenariul filmului de lung metraj. Marele maestru se desprinse din cercul alergătorilor și se așeză pe o bancă, sprijinindu-se de umărul portarului care ședea tot acolo. Iată eu, de pildă, zise deodată portarul, continuând pe semne un gând care îl frământa de mult. Ajutorul de regizor Terentiev mi-a spus să-mi las barbă. O să joci, mi-a zis, rolul lui Nabucodonosor sau a lui Baltazar, într-un film care nu mai știu cum se cheamă. Și mi-am lăsat, după cum vezi, un bărboi de patriarh. Vorba e ce mai fac eu acum cu barba asta? Ajutorul de regizor zice că nu o să mai existe filme mute, iar în cele sonore eu nu pot să joc, că n-am o voce plăcută. Și stau așa cu barba ca un țap logodit, piu firar al dracului să fie. Sorad mie milă, soport mie rușine. Și uite așa păcatele mele mă tinuiesc. Dar la voi nu se turnează filme? Întrebă Bender revenindu-și treptat în fire. Ce să se turneze? Răspunse demn portarul Barbăcot. Anul trecut s-a turnat un film mut, din viața romanilor și nici până astăzi nu s-au terminat procesele cum atrapați lăcurile. Dar de ce aleargă toți ăștia, se informă marele maestru arătând spre scară? Ei, nu aleargă chiar toți, îi spuse portarul. Tovarășul Suprugov nu aleargă, e om serios. Mă și gândesc de altfel să mă duc la el să văd cum o să mi se plătească pentru barbă. Pe sau cu dispoziție de plată separată? Auzind cuvintele dispoziție de plată, o stap se duse la Suprugov. Portarul nu mințise. Într-adevăr, Suprugov nu a alergat de la un etaj la altul, nu purta beretă de vânător alpin și nici măcar pantaloni golf de import. Îți făcea plăcere să-ți odihnești privirile asupra persoanei sale. Îl primi extrem de rece. Sunt ocupat, spuse el, cu un glas ca de pe un. Pot să-ți acord numai două minute. E absolut suficient, începu osta, scenariul meu gâtul. Mai scurt, zise Suprugov. Scenariul gâtul spune clar ce vrei. Gâtul? Mai scurt, cât ți se cuvine? Un surd mi-a, tovarășe, dacă nu-mi spui imediat cât ți se cuvine, te poftesc afară, n-am timp. 900 de ruble," murmură Marele Maestru. 300, ioreteză categoric, Suprugov. Încasează-i și pleacă. Și să ți seama că mi a răpit în plus un minut și jumătate." Cu un scris lăbărțat, Suprugov scrise un bilețel către contabilitate, îl dădului o ostap și se repezi la telefon. Ieșind de la contabilitate și băgând banii în buzunar, o spuse Nabucodonosor are dreptate. Un singur om serios există în această instituție și acela e suprugov. Între timp, alergătura pe scări, învârtitul în cerc, țipetele ascuțite și gâfâitul de la studioul cinematografic numărul 1 din Cernomorsk, atinseră limita maximă. Agiotantele rângeau, arăntându-și dinții. Niște ajutori de regizor duceau un zap negru entuziasmați decât e de fotogenic. Consultanții, experții și păstrătorii sigiliului se izbeau unul de altul și îl deau răgușit. Trecu în goană o curieră cu un pămătuf. Marele maestru a avut chiar la un moment dat impresia că unul dintre asistenții aspiranți cu pantaloni albaștri se ridicase în zbor deasupra mulțimii și ocolind candelabrul se instalase pe o cornișă. În același moment se auzi bătaia ceasului din hol. Bang, bătu orologiul. Studioul de sticlă fu instantaneu zguduit de un vuiet general. Asistenții, consilierii, experții, montorii se rostogoleau în valuri pe scări. La ușă se îngrămădiu o mare de capete. Bang, bang, bătea ceasul. Și cu fiecare bătaie, din colț în colț, se făcea liniște. Dispărură păstrătorii marelui sigiliu, responsabili cu virgulele, administratorii și agiotantele. Curiera a fuzărită pentru ultima dată. Bang bătu ceasul pentru a patra oară. În studio nu mai rămase nimeni. Numai la ușă, agățat cu buzunarul de la haină de clanța de alamă, se zbătease, văicărea jalnic și scormonea cu copitele pardoseala de marmură, un asistent aspirant în pantaloni albaștri. Ziua de lucru se terminase. Dinspre așezarea de pescari de pe țărm se auzi un cocoș cântând. Când casa antilopei se completă cu banii luați de la studioul cinematografic, prestigiul comandorului, ca care se puțin după fuga lui Coreico, crescu iar. Panikovski căpătă o mică sumă pentru chefir și la de a primi niște dinți de aur. Lui Balaganov, Ostap îi cumpără o haină și, ca anexă la ea, un portofel de piele care scârțâia ca oșa. Deși portofelul era gol, jura îl scotea de nenumărate ori și se uita înăuntru. Kozlevici primit 50 de ruble ca să-și cumpere benzină. Membrii echipajului antilopei duceau o viață pură, morală, aproape rustică. Îl ajutau pe responsabilul hanului să facă ordine și se puseră la curent cu prețurile la ors și la smântână. Panikovski ieșea uneori în curte, deschidea preocupat gura primului cal care îi ieșea în cale, îl căuta la dinți și murmura, bun armăsar, deși avea în fața lui o apă.” Numai comandorul dispărea zile întregi, iar când venea la Han, era vesel și distrat. Se așeza lângă prietenii săi, care beau ceai în ceamlăcul murtar ca un grajd, punea picior peste picior și spunea cu dulce glas. E oare într-adevăr minunată viața Panikovski sau mi se pare numai?" Pe unde arzi gazul de pomană?" îl întreba gelos violatorul del convenții. Bătrâne, fata asta nu-i de dumneata?" îi răspunse Ostap. Balaganov râdea complice și-și contempla portofelul cel nou, iar Cozlevici zâmbea cu unțeles pe sumustăți de controlor. Nu odată plimbase pe șoseaua de pe litoral, pe comandor și pe Zosia. Vremea favoriza dragostea. Vestele de pichet ziceau că un august ca ăsta n-a mai fost de pe timpul când orașul era Portofranco. Noaptea desfășura un cer senin telescopic, iar ziua împingea spre oraș valurile răcoritoare ale mării. Portarii făceau la poarta lor negoți cu pepeni verzi, dungați, de mănăstire, iar cetățenii, ducându-i la ureche și apăsând cu podul palmelor de polii lor, se străduiau din răsputeri să audă pârâitul mult așteptat. Se de pe terenurile de sport, fotbaliștii se întorceau transpirați și fericiți. În urma lor, alergau strânind praful copiii, care arătau cu un deget pe câte un portar celebru, sau îl luau chiar pe umer și îl purtau pe sus cu respect. Într-o seară, comandorul preveni echipajul antilopei ca a doua zi urmează să se facă o mare plimbare distractivă în afara orașului, la care se vor împărți și daruri. Întrucât matineul nostru pentru copii va fi onorat și de prezența unei fete, spuse cu tâl Costac, aș ruga pe domnii teteriști să se spele pe față, să se dichisească nițeluși și mai ales să nu folosească în timpul plimbării expresii grosolane. Panikovski fu foarte emoționat, Ceru comandorului trei ruble, dădu fuga la baia de abu și apoi, toată noaptea, își curăță hainele ca un soldat înainte de paradă. Se sculă înaintea tuturor și îi tot dădea ghes lui Kozlević să se grăbească. Membrii echipajului se uitau la panicovski uimiți. Era perfect ras și pudrat și se cu un comper în retragere. Mereu își îndrepta haina și își răsucea gâtul strâns într-un guler a la Oscar Wilde. În tot cursul plimbării, Panikovski a avut o ținută foarte demnă. Când fu prezentat Zosiei, își încovoie elegant spinarea, dar se rușina în așa hal că până și pudra de pe obraj se roșii. Stând în automobil, își ascundea mereu piciorul stâng, ca să nu îi se vadă gheata ruptă din care îi ieșea afară degetul mare. Zosia purta o roche albă tivită cu roșu. Membrii echipajului antilopei îi plăcură foarte mult. O amuza butucănosul Șura Balaganov, care tot drumul se pieptăna și din când în când își curăța nasul cu degetul, după care scotea sistematic batista și, melancolic, își făcea vânt cu ea. Adam Kazimirovici o învăță să conducă antiropa, fapt care îi atrase toată simpatia ei. O cam stingerea puțin Panikovski. Credea că nu stă de vorbă cu ea din mândrie, dar cel mai des privirea îi se oprea pe chipul de efigie al comandorului. Când soarele se duse să se culce, Ostap împărțit darurile făgăduite. Koslević căpătă un brelocă reprezentând o busolă care se potrivea foarte bine cu ceasornicul lui gros de argint. Balaganov primi volumașul ceteț declamator cu scoate de pergamoid, iar Panikovski o cravată roz cu floricele albastre. Iar acum, dragi prieteni, spuse Bender când antilopa se întoarse în oraș, Zosia Victorovna și cu mine ne mai plimbăm puțin, iar voi duceți-vă la han, că ce timpul să faceți în anii. Tot hanul adormise, Balaganov și Kozlevici trăgeau la aglioase pe bază de arpegii majore. Numai Panikovski cu cravata nouă la gât umbla printre căruțe frecându-și mâinile cu o durere mută. Ce femină așoptea el! O iubesc ca pe fica mea. O stav ședea cu zosia pe treptele muzeului de antichități. Pe piața pavată cu lavă se plimbau tineri spunându-și vorbe drăguțe și râzând. În spatele unui șir de platani se zăreau luminate ferestrele Clubului Internațional al marinarilor. Marinari străini, cu berete moi pe cap, se plimbau în grupuri de câte doi sau trei, spunându-și unul altuia impresiile în fraze scurte, care din păcate nu se puteau înțelege. De ce sunt, dragă?" întrebă Zosia atingând mâna lui Ostap. Fiindcă ești gingașă și fermecătoare, răspunse comandorul Și mai bună decât toate fetele din lume Rămaseră multă vreme tăcuți la umbra neagră a coloanelor muzeului Gândindu-se la mica lor fericire Era cald și întuneric, ca între două palme lipite Ții minte că ți-am vorbit de corei, o spuse deodată Zosia Acela care m-a cerut în căsătorie Dar răspunse o stap distrat Mare caragios urmă Zosia Ți-ți minte că ți-am povestit cum a plecat pe neașteptate? Da, zise Ostap mai atent, e un mare caragios. Închipuie, ți-am primit astăzi de la el o scrisoare foarte amuzantă. Cum? exclamă îndrăgostitul ridicându-se în picioare. Ești gelos? îl întrebă și reată Zosia. puțin. Și ce-ți scrie tipul ăsta vulgar? Nu-i deloc vulgar. E numai un om nenorocit și sărac. Stai jos, Ostap, ce i sărit așa? Zău, nu-mi iubeți deloc, mă roagă să viu la el." Unde, unde să vii țipă o star? Unde e acum?" Nu, nu-ți spun, ești gelos, ai fi în stare să-l și omori." Se poate Zosia să spui una ca asta a făcut prudent comandorul." Sunt numai curios să aflu cum își aranjează treburile unui oameni." O, e foarte departe, scrie că a găsit o slujbă foarte convenabilă, fiindcă aici avea leafă mică. Lucrează acum la construcția magistralei de răsărit." Nota este vorba de calea ferată turkestan siberiană turk sib În ce loc? Pe cuvântul meu că n-am mai văzut un om atât de curios ca tine. Nu se poate să fi chiar atât de otelo. Zău, Zosia, mă faci să râd. Semăn eu oare cu maurul acela bătrân și prost? Pur și simplu aș vrea și eu să știu în ce punct de cale ferată își fac unii oameni drum în viață. Dacă vrei îți spun. Lucrează ca normator în orășelul de montare a șinelor de nord răspunse Blajină fata. Dar îi zice numai orășel. În realitate e un tren. Alexandru Ivanovici mi-a descris foarte interesant toate astea. Trenul acesta montează șinele, mă înțelegi? Și apoi înaintează pe ele. Iar dinspre sud vine, înaintând spre nord, alt orășel, la fel. În curând se vor întâlni. Și atunci va avea loc solemnitatea. Și gândește-te că toate astea, scrie el, se petrec în pustiu printre cămile. așa că e interesant? Teribil de interesant, exclamă marele maestru, nemai găsindu-și loc printre coloane. Știi, Zosia, că trebuie să mergem. E târziu și e frig. Cred că e cazul să mergem. O ajută pe Zosia să se scoale de pe trepte, coborâră în piață și aici se oprine hotărât. Nu mă conduce acasă, întrebă alarmată fata. Ce zici? replică Ostap. A, acasă? Da, dar vezi că. Bine, eu tăiez o zi clare vedere și să nu mai vii pe la mine. Mai auzit? Dar marele maestru nu mai auzea. Abia când ajuns de într-un suflet la colțul următor, se opri și murmură. Gingașă și fermecătoare. Apoi se întoarse și alergă înapoi după iubita sa. Alergă vreo două minute pe sub copaci învăluinții în întunericul nopții, se opri iar, își scoase echipiul de capitan și se învârti pe loc. Nu, asta nu-i rio deja rozi, zise el în cele din urmă. Făcu alți doi pași, șovoi la al treilea, se opri iar, își puse chipiul pe cap și, fără să se mai gândească la nimic, se îndreptă grăbit spre Han. Chiar în aceeași noapte, antilopa a ieșit pe poarta Hanului cu farurile ei de aprinse. Buimac de somn, Kozlevici abia putea învârti volanul. Balaganov dormea în mașină, unde țipise încă pe când se făceau în pripă pregătirile de drum. Panikovski, pe fața căruia se mai vedeau urmele pudrei de la petrecere, se uita trist în jur, tremurând de frigul nopții. Carnavalul s-a sfârșit, strigă comandorul, când antilopa trecea duduind pe sub un pod de cale ferată. Încep zilele grele de muncă. Și în timpul acesta, în camera bătrânului autor de rebusuri, fata gingașă și fermecătoare uda cu lacrimi amare, Buchetul de trandafiri ofiliți